Rabbil Alamin, Rabbil Semesta Alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang tidak disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebuah baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salamat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT melimpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengintili mereka Dengan baik sampai akhir zaman Adil sekalian para jamaah umrah Para penjiarah Masjid Nambami dan juga para muqimin Semoga Allah SWT Menerima puasa kita Menerima apian yang kita lakukan demikian pula Ibadah-ibadah yang lain seperti Tilawat quran Sadatah Dirul Walidain dan Semoga Allah SWT menjadikan Ibadah-ibadah tersebut Sebagai tambahan hasanah dan juga kebaikan bagi kita di hari kiamat. Ini adalah majlis yang ke-40. Dan merupakan majlis yang terakhir insyaallah dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyyah al yang dikarang oleh al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al tahawi rahimahullah. Seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Beliau dahulu di atas mazhab Al Imam Asy-Syafi'i dan keluarga beliau adalah keluarga bermadzhab Syafi'i. Bapak beliau adalah seorang ulama, ibu beliau juga seorang ulama. Paman beliau adalah murid senior Al Imam Asy-Syafi'i. Rahman beliau adalah Alimah Al-Muzani. Kemudian setelah itu beliau berpindah madhab, iaitu di dalam madhab Hanafi. Berpindah madhab, yaitu kepada madhab al Imam Abu Hanifah. Dan beliau mengarang kitab ini. Dan Tradisinya adalah tentang aqidah. Dan kitab ini yaitu aqidah fahmiyah termasuk kitab yang diterima oleh seluruh madhab, dipelajari oleh masing-masing dari madhab. Baik madhab Amu Hanifah Madhab Al-Imam Malik Demikian pula madhab syafi'i Masing-masing dari mereka Mempelajari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah Dan kita juga mempelajari kitab ini Karena memang isinya adalah Tentang masalah akidah Dan belum mengarah kitab ini Berdasarkan Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah dan sudah beberapa kali kita ingatkan bahwasanya kitab ini bukan berarti lepas dari kesalahan. Di sana ada beberapa catatan yang sudah kita terangkan selama kita menerangkan tentang kitab ini. Catatan yang ditulis oleh para ulama sudah dijelaskan oleh para ulama tentang sisi kesalahannya dan sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah kun yunqa zu qawli wa yuraddu illa hadza illa sahib hadzal qawl masing-masing dari kita diambil dan diterima ucapannya bisa diambil ucapannya karena sesuai dengan dalil dan masing-masing dari kita bisa ditolak ucapannya karena tidak sesuai dengan dalil illa sahib hadzal qawl wa alliyyu miliki kubrani Kemudian Imam Malik menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW Demikian mulai yang sedang kita baca ini Yaitu kitab Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Tahawiyah Tentunya dia tidak seperti Al-Quran Sebuah kitab yang dikarang oleh seorang manusia Dia secara umum dalam kitab yang bagus Tetapi bukan berarti lepas dari kesalahan Allah swt tidak menjadikan esmah dan juga penjagaan terhadap sebuah kitab kecuali Al Quran. لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Al Quran tidak tidak didatangi kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna al wa inna lahu lahafidzun Sesungguhnya kamillah yang telah menurunkan Al-Qur'an al, al Dan Sesungguhnya kamillah yang akan menjaga Al-Qur'an Yang maksum dan terlepas dari kesalahan adalah Al-Qur'an Adapun kitab yang dikarang oleh manusia maka ini bisa masuk di dalamnya kesalahan dan sekali lagi kita sudah memberikan catatan dan juga tabib peringatan dari beberapa kesalahan tersebut ya, ketika kita menerangkan kitab ini. Baik, boleh mengatakan rahmatullah di akhir kitabnya. وَلَا نُسَدِّقُوا كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِ شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ وَإِجْمَعَ الْأُمَّةِ Belematakan yang artinya Dan kita tidak membenarkan hukun Dan tidak membenarkan tukang ramal Demikian pula kita tidak membenarkan Seseorang yang mengaku Atau mengajarkan sesuatu yang menjelisihi Al-Quran As-Sunnah Dan juga ijma' umat Islam belum menyebutkan di antara akidah an-sunnah wal jamaah an, adalah tidak membenarkan dukun la nusaddiqu kahinan kita tidak membenarkan tidak percaya adanya dukun wala arraf demikian pula arraf arraf artinya adalah tukang ramal dan para ulama berbicara apa perbedaan antara dukun dengan tukang ramal ada di antara mereka yang mengatakan sama dukun ya tukang ramal tukang ramal ya dukun. Adanya setiap orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib mengaku bahasanya dia mengetahui ilmu yang gaib maka dia dalam kahin atau Arraf Dan ada di antara ulama yang membedakan kalau kahin atau dukun ini adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib dan dia menggunakan Perantara shetan Dukul ini menggunakan Perantara apa? Perantara shetan Ada pun arrof, itu tukang ramal Maka dia tidak harus Menggunakan perantara shetan Ada diantara Tukang ramal Pura-pura dia menggaris Di tanah kemudian Mengaku bahasanya dia mengetahui ilmu yang baik Dengan melihat garis yang ada di tanah atau dia pura-pura melihat di mangkuk Atau dengan cara apa saja Maksudnya adalah ingin mengelabui dan menipu orang yang melihatnya Seakan-akan dia mengetahui ilmu yang doib dengan dengan cara-cara tertentu Tapi dia tidak menggunakan setan sebagai perantara Ada yang mengatakan ini dinamakan arraf dan tidak dinamakan dengan kahir Baik dia adalah seorang dukun Maupun sebagai seorang tukang ramal, maka kita tidak boleh mempercayainya. Tidak boleh kita mempercayai dukun maupun tukang ramal. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW melarang dan juga mengingatkan kita bahaya tentang orang yang mempercayai dukun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man ada keahilan. فَسَدَّقَهُمْ بِمَا يَقُولَ فَقَتْقَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَوَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّهُ Barang siapa yang mendatangi dukun Barang siapa yang mendatangi dukun Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Maka sungguh dia telah kubur telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beran siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai dukun tersebut, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apa yang sudah diturunkan kepada Rasulullah? Apa? Al-Quran. Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena siapa yang mendatangi dukun, pada hakikatnya dia telah mengingkari Al-Quran. Ini bukan perkara yang sepele Mendatangi dukun sama dengan mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan di antara isi Al-Quran adalah keterangan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu yang roeh kecuali Allah Azza Wajalla. Di antara isi Al-Quran keterangan bahasanya tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Nabi tidak mengetahui, malaikat tidak mengetahui, apalagi seorang dukun. Qul la ya'lamu manfi sama wati wal arq. Qul la ya'lamu manfi sama wati wal arq. Al ghayb illa Katakanlah tidak ada yang mengetahui. Perkara yang gaib di langit maupun di bumi Inlla kecuali Allah Katakan Wai Muhammad Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib Di langit maupun di bumi Inlla kecuali Allah Dia mengabarkan siapa? Allah SWT Apabila ada seseorang Mengyakini bahasanya di sana Ada yang mengetahui ilmu yang gaib Seperti dukun Atau tukang ramal dan lain-lain Berarti dia mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan kepada beliau tidak ada mengetahui yang baik kecuali Allah. Dan ada sebagian orang masih percaya bahasanya simpulan, sang dukun, orang pintar atau paranormal dan seterusnya dia mengetahui ilmu yang baik. Dia sudah bisa menerawang, sudah bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Makanya beliau mengatakan, "Fakat kafaran bima anzalalal Muhammadin, saw. Sungguh dia telah ujur dan mengingkari apa yang diterunkan kepada Nabi Muhammad, saw. Dan Allah mengatakan, "Alimul ghayb, fala yuzhun al ghaybhi ahd, illa man irta' al Rasul. Ya Allah, yang mengetahui yang ghaib." Dan Allah tidak menambahkan ilmu yang ghaib Kecuali kepada orang yang Allah rizai Dari kalangan para Rasul Pada asalnya ilmu ghaib yang mengetahui hanya Allah Tapi ada sebagian kecil ilmu ghaib Yang Allah tunjukkan kepada sebagian nabi Terkadang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Sesuatu yang belum terjadi Dan terjadi sebagaimana digabarkan oleh beliau Biniya SAW Sebutkan tentang beberapa tanda hari kiamat Sebutkan tentang beberapa kejadian ketika di alam kubur dan seterusnya Belum terjadi Tapi terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW Dari mana beliau tahu? Allah yang memberikan, memberikan tahu atau memberitahukan kepada beliau Asalnya Allah yang mengetahui saja tapi Allah memberitahukan sebagian ilmu ghaib kepada sebagian Rasulnya Ini juga menjadi Dasar bahasanya yang mengetahui ilmu yang ghaib pada dasarnya adalah Allah Azza wa Jal Dan Allah memberitahukan sebagian ilmu ghaib hanya kepada siapa? Hanya kepada sebagian Rasul Ada pun yang bukan Rasul maka dia tidak diberitahukan ilmu ghaib tersebut Termasuk di antaranya dukun dan tukang, tukang ramah dan seterusnya Maka ini adalah termasuk dosa besar Dan di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan من أتا عرفا فَزَأَلَهُ عَمْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ أَرْبَئِينَ يَوْمًا Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Kemudian bertanya kepada tukang ramal tersebut Maka tidak diterima solatnya selama 40 hari tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 hari ke depan Seandainya hari ini dia mendatangi tukang ramal dan bertanya Hanya sekedar bertanya Belum membenarkan, dia hanya sekedar apa? bertanya Hanya sekedar bertanya saja Maka tidak diterima darinya sholat Yang selama 40 hari Dan dia masih diwajibkan untuk melakukan sholat Sholat wajib masih harus dilakukan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan Berupa sholat, dia tidak diterima atau tidak diberikan pahala dari sholat yang dia kerjakan Dan dia tetap diharuskan untuk melakukan sholat wajib, -wajib. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang mendatangi tukang ramal Dan dia bertanya kepada tukang ramal tersebut tentang sesuatu Menunjukkan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan semakin jauh sebuah daerah dari ilmu agama, dari agama, dari ilmu agama, dari kebenaran maka akan semakin banyak di sana tukang-tukang ramal. Dan semakin banyak dukun-dukun yang berkeliaran. Dan dahulu di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, setiap desa ini masih ada dukunnya. Setiap desa ini masih ada Dukunnya, kalau ada apa-apa, masyarakat datangnya ke sana. Baik terkena mendapatkan kedimatan, pindah rumah, terkena musibah Kembalinya bukan kepada Allah dan Nabi kembali kepada dukun dan juga tukang dan tukang ramah Datang Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi Maka beliau SAW menghapus kebiasaan ini Dan menerangkan bahasanya mendatangi dukun dan juga tukang ramal ini adalah termasuk dosa di dalam agama Islam termasuk dosa besar di dalam agama Islam baik, kemudian setelah itu menempatkan dan tidak pula kita tidak membenarkan orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisih Al-Quran Hadis dan juga ijma' para umat ahlu sunnah wal jama'ah di antara akidah mereka adalah tidak Membenarkan seseorang yang Mengajarkan sesuatu Yang sesuatu tersebut bertentangan Dengan apa? Dengan tiga dasar di dalam agama ini Yang pertama adalah Al-Quran Kalau sampai ada seseorang Mengajarkan sesuatu Dan itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim Maka kita tidak Boleh membenarkan sesuatu tersebut Meskipun dibawa oleh seorang Dibahas oleh seorang ustaz atau seorang Kiai. Tapi kalau jelas itu bertentangan dengan Al-Quran Maka tidak boleh kita membenarkan apa yang beliau sampaikan Demikian pula apabila bertentangan dengan sunnah Tidak boleh kita membenarkan Dan kita harus pegang kuat sunnah Rasulullah SAW Dan tidak boleh goyah hati kita hanya karena yang membawa ajaran tersebut adalah Orang yang punya Nama atau orang yang punya ketenaran Atau punya pengikut yang banyak Ini tidak kita pandang Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Maka tidak boleh kita benarkan Demikian pula ijma' Umat Apabila umat Islam semuanya sudah berijma' Ini maksudnya dalam para ulama'nya Khususnya para sahabat Radil Anu mereka sudah sepakat atas sesuatu Dan tidak ada yang menyelisih Kemudian datang seseorang Membawa sebuah ajaran yang menyelisih Kesepakatan umat Islam Maka tidak boleh kita Membenarkan apa yang Dia ajarkan Dan ini adalah akidah ahli sunnah Wal jamaah Al-imam Syafi'i, al shafii Rahmatullah Dan siapa beliau di dalam masalah keilmuan? Beliau adalah Imam besar Imam di antara imam yang empat Boleh mengatakan Mengingatkan kita tentang permasalahan ini Yaitu kewajiban kita Berpegang dengan Al-Quran Sunnah dan juga Ijma Dan tidak boleh kita membenarkan Sesuatu yang bertentangan dengan itu Semua siapapun dia Boleh mengatakan Rahimullah Hajma'al muslimuna Ala Annaman istabana Selahu sunnatun Min Rasulillah S.A.W La ya hillu lahu aya da'aha Li qawli ahadin kainan mankan Boleh mengatakan yang artinya Kaum muslimin telah bersepakat Kaum muslimin telah bersepakat Itu semuanya Bahwasanya barang siapa yang sudah jelas Baginya Sunnah dari Rasulullah S.A.W Barang siapa yang sudah jelas baginya Sunnah dari Rasulullah SAW Sudah baca Qur'an Dan sudah paham hadis Dan sudah mengetahui ijma' Sudah jelas baginya sunnah dari Rasulullah SAW Apa kata beliau? La yahlulahu Ayyada'ah liqawli ahad Tidak boleh dan tidak halal baginya Meninggalkan sunnah tersebut Kebenaran tersebut Liqawli ahadin hanya karena ucapan Manusia Beliau mengatakan layakin tidak halal. Artinya haram bagi seorang Muslim sudah mengetahui kebenaran yang ada dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan juga ijma. Kemudian dia meninggalkan kebenaran tersebut hanya karena ucapan, Simpulan dan juga simpulan Tidak enak, tidak enak atau risin dengan masyarakat atau tidak enak menyiri pak kiai dan seterusnya. Dan ini adalah pesan dari siapa? Pesan dari Al Imam Ash-Shafi'iyah, Rabbul Allah, 'La yahilulahu aydaah li kauli ahaad'. Tidak halal baginya meninggalkan ucapan tersebut atau meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan manusia. Kainan mangga siapapun dia. Jadi menunjukkan sekali lagi apa yang diucapkan oleh Muallim di sini. Kewajiban kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Al Quran dan juga sunnah dan juga ijma. Dan tidak boleh kita meninggalkan kebenaran hanya karena ucapan manusia biasa. Kemudian boleh mengatakan, "Wa ladaral jama'ata haqqan wal furqata zaigan wa adaban." mengatakan, dan kami yaitu Ahlussunnah berpendapat bahwasanya al jamaat adalah haqqan wa sawaban, adalah sesuatu yang hak. Dan kami berpendapat bahwasanya perpecahan adalah penyimpangan dan juga adab Boleh mengatakan Kami yaitu ahlu sunnah berpendapat Bahasanya persatuan Adalah sesuatu yang hak Sesuatu yang benar Dan kami berpendapat bahwasanya perpecahan Adalah penyimpangan dari agama Dan dia adalah adab Dan apa yang boleh sampaikan Benar ahlus sunnah wal jamaah Mereka adalah orang yang paling semangat Menjaga persatuan Menjaga istimewa, menjaga jamaah kaum sufi. Bagaimana supaya mereka tetap bersatu? Dan jadi masuk dengan bersatu di sini adalah bersatu dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Bukan persatuan yang kita pahami. Karena di sana ada dua pemahaman tentang masalah persatuan. Pemahaman yang pertama dan ini yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya Yaitu umat Islam bersatu di atas kebenaran Bersatu di atas apa? Kebenaran Bersatu bersama-sama berdiri Memegang teguh Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma umat Islam Ini yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya Yaitu kita bersatu di atas kebenaran bukan bercerai-berai masing-masing memegang ajaran ini yang satunya mengikuti aliran ini yang satunya malah mengikuti tarekat ini masing-masing memiliki ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah inginkan adalah kita bersatu padu memegang agama yang murni yang suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dirubah Tidak ditambah dan juga tidak dikurangi Bersama-sama kita pegang Sampai kita bertemu Allah Azza wa Zal Di hari, hari kiamat. Inilah yang dimaksud dengan Persatuan yang Allah inginkan Di dalam Al-Quran dan diinginkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya Allah mengatakan Dengan surat Al-Imran Wa'tasimu Bihabli Allahi jami'an Wa la tafarrahu dan itulah kalian yaqtasihu. Yaqtasihu artinya adalah peganglah. Yamtizamu artinya berpegang. Itu berpegang teguh. Dengan apa? Bihabilillah. Dengan tali Allah. Jadi maksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an. Kenapa dinamakan dengan tali Allah karena Al-Qur'an ini adalah penghubung antara kita dengan Allah azza wajalla. Kalau kita memegang Al-Qur'an sampai kepada Allah tapi kalau kita lepas Al-Quran, kita tinggalkan Al-Quran, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Azza Wajalla. wa'udzim. Nidaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran semuanya. Sipulan, sipulan, organisasi pulan, organisasi pulan, semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan Al-Quran isinya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jami'an seluruhnya Dan janganlah kalian Dan janganlah kalian berpecah Berpecah belah Apa ini maksud berpecah belah? Satunya ingin berpegang teguh dengan sunnah Yang satunya enggan Satunya ingin Benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Yang satunya masih setengah, setengah, setengah Yang satunya ingin berpegang teguh dengan sunnah Baik dari ibadah Aqidah, muamalah dan seterusnya yang satunya hanya berpegang teguh dengan sunnah dalam akidah saja Atau dalam muamalah am -mu saja Atau dalam ibadah saja nah, Ini namanya bertara ibadah Yang Allah inginkan adalah kita bersatu semuanya di atas apa? Di atas kebenaran Ini adalah persatuan yang hak Dan ini persatuan yang terpuji Dan bukan berarti Bukan berarti setelah ketika kita ingin bersatu dengan cara seperti ini Kemudian kita tidak beramar ma'ruf dan munkar. Dan ini adalah makna yang kedua yang kita sampaikan. Di sana ada makna persatuan yang disalahpahami oleh sebagian. Jadi mengatakan bahwasanya dimaksud dengan bersatu adalah kita diam dari beramar ma'ruf nahi munkar. Sudah. Kalau ada yang melakukan kemungkaran jangan diingkari. Kalau ada yang melakukan kesyirikan jangan dikatakan itu syirik. Kalau ada yang melakukan bid'ah, jangan dikatakan itu Bid'ah, biarkan ya. Yang penting kita Bersatu di dalam perkara yang Kita setujui dan kita sepakati Adapun yang kita tidak sepakat Sudah masing-masing kita memberikan udur Memberikan maaf kepada Yang lain Tidak perlu kita ingkari kemungkarannya Tidak perlu kita nasihati, karena kalau kita ingkari Nanti terjadi apa? Perpecahan, nanti terjadi perselisiah Sehingga kita tidak akan bersatu dan kalau kita tidak bersatu maka umat lain akan menertawakan kita dan seterusnya Kita katakan ini adalah makna persatuan yang tidak benar Dan bukan ini yang dimaksud oleh Allah dan juga Rasulnya Bukan berarti kita bersatu kemudian kita tidak beramal-amal naik mungka Yang dimaksud dengan bersatu bukan hanya bersatu badannya saja Bukan hanya bersatu fisiknya saja Kemudian hati kita saling mengingkali satu dengan yang lain Tapi yang dimaksud dengan bersatu adalah bersatu di atas kebenaran Meskipun kita berbeda-beda tempatnya Satu di Aceh, satu di Irian Jaya, satu di Lombok, satu di Kalimantan Tidak masalah berbeda tempat Tetapi yang penting bersamaan di dalam masalah akidah, di dalam masalah manhaj Bersatu bersama-sama memegang sunnah Rasulullah SAW dan jangan itu ketika tadi Allah SWT wa berfirman di dalam surat Al-Imran. Dan memerintahkan kita untuk bersatu. Dan memerintahkan kita atau melarang kita untuk berpecah belah. Maka Allah SWT wa taala mengatakan, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Setelah jelas baginya, setelah datang kepadanya ke kebenaran, keterangan yang jelas, al-qiyas, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan agam yang besar. Kemudian setelah itu, ketika Allah menyuruh kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah, Allah mengatakan: wal minkum mingkum, ummatu yad'auna ilal khair wa yamuruna bil ma'roof, wa yanhouna anil munkar, wa ulaika humul mufniun. Dan nallah ada di antara kalian sekelompok orang yang beramar Ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan tadi Allah menyuruh untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah kemudian Allah mengatakan nallah ada di antara kalian yang sebuah umat yang beramar Ma'ruf nahi mungkar. Wa ula ikhul muflihun dan mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Jadi keberuntungan kita dapatkan, kesuksesan kita dapatkan. Ketika ada di antara kita yang mau beramal ma'ruf, naib, mengungkar. Apa artinya amal ma'ruf, naib, mengungkar? Apabila kita melihat saudara kita salah, maka kita ingatkan. Kita ajak kepada kebaikan. Kita ingkari kemungkaran tersebut tentunya dengan cara yang berma'ruf, dengan cara yang benar. Dengan cara yang lembut. Sesuai dengan kadar pemahaman dia. Tidak boleh kita mengingkari dalam keadaan tertentu, tidak boleh mengingkari di depan orang banyak. Di sana ada kaidah faida yang harus kita ikuti ketika kita beramar ma'ruf nahi muka Dengan demikian ya akan tercipta sebuah umat yang sebaik-baik umat. Sebagaimana firman Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Apa sifat kalian beramar ma'ruf dan juga nahi umkar Jadi bukan berarti kita bersatu Kemudian kita diam, tidak mau mengingkari kemungkaran Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama Mereka mendorong untuk bersatu Tetapi bersatu di atas apa? Di atas kebenaran, di atas Al-Quran, di atas sunnah Dan mengajak mereka untuk bersatu Dan terus bersatu Tetapi mengingkari kemungkaran juga Tetapi mereka lakukan Karena kalau sampai kita matikan syiar Amar wa'ruh naibungkar di tengah-tengah umat Maka yang ada yang akan dirasakan adalah kehinaan dan juga laknat sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel Allah mengatakan menyebutkan tentang sebab di laknat jawabannya Israel antaranya adalah Karena mereka tidak melakukan nahi mungkar, tidak saling melarang dari kemungkaran Dua'ina al-lazina kafiru min Bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dhalika bima'asuh wa kanuh ya'daduh. Dan Allahumma atakan kanuh la yatanahawna an-munkerin fa'aduh. Labi' sama kanuh Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Dengan lisannya Daud dan juga Isa bin Maryam. Ya demikian karena kemaksiatan yang mereka melakukan dan mereka melampaui batas dan Allah mengatakan mereka dahulu layak tanahuna amungkaifaalul mereka tidak saling mengingkari dari kemungkaran yang mereka lakukan tidak enak malu takut di, dikatakan apa keras atau dan lain-lain sehingga mengingkari kemungkaran meninggalkan kemungkaran tersebut maka ini diantara sebab yang turunnya laknat yang maksud dengan larat adalah dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla. Wal furqata zaidan wa adaban dan perpecahan adalah merupakan penyimpangan dari agama dan juga alam. Jadi maksud dengan perpecahan di sini adalah memecahkan diri dari Al-Qur'an dan Sunnah. Meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih senang mengikuti aliran dan juga sekte-sekte yang sesat. Tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para pelapor Rasulin. Maka ini adalah inhiraf. ini adalah sebuah penyimpangan sekaligus ini adalah agama. Kemudian beliau mengatakan wahidinul muhfil arni wasama wahidun wahudinul Islam dan agama Allah di bumi maupun di langit adalah satu. Wahudinul Islam dan dia adalah agama Islam. Agama Allah di langit maupun di bumi adalah satu yaitu agama Islam. Qala Allahu Ta'ala innad diin 'indallahi al-islam. Wa qala Ta'ala waraditu lakum al-islaman diin. Allah SWT berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan dan aku telah ridhai bagi kalian agama Islam sebagai agama kalian. Berarti agama Allah adalah satu yaitu agama Islam Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit Yang ada di langit maksudnya adalah para malaikat Mereka menyembah Allah Azza wa Jal Dan ini adalah Inti dari agama Islam Karena Islam Dinamakan dengan Islam Berasal dari kata Aslama yuslim islaman Yang artinya adalah menyerahkan diri Kenapa dinamakan demikian Karena Orang Islam menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Sehingga dia dinamakan dengan muslimun. Dia serahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak menyerahkan ibadah kepada nabi, kepada wali, kepada malaikat, kepada bintang, kepada matahari dan seterusnya. Adapun selain kaum muslimin maka masih ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah azza wajalla. Orang Nasrani Menyembah tiga Tuhan Iaitu Allah Kemudian Nabi Isa AS Kemudian siapa? Maria ibunya Menyembah tiga, tiga Tuhan Kalau dia ingin Masuk ke dalam agama Islam Ingin dinamakan sebagai seorang Muslim Maka dia harus meninggalkan Seluruh sesuatu yang dia sembah Kecuali Allah Isa harus dia tinggalkan Tidak boleh dia menyembah Nabi Isa Mariam tidak boleh dia sembah Dan harus dia hanya menyembah kepada Allah mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Allah dan dia bersaksi Bahasa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Barulah dia dinamakan sebagai seorang Muslim Kalau dia mengaku Muslim Tapi peribadatan kepada selain Allah Masih dikerjakan Maka berarti dia belum paham tentang kalimat apa La ilaha illallah Agama Islam ini adalah agama Allah di langit maupun di bumi. Dan ini yang dikerjakan oleh para malaikat Allah. Mereka menyembah kepada Allah siang dan malam di dalam setiap waktunya dan mereka tidak pernah futur. Tidak pernah lemah di dalam beribadah kepada Allah dan tidak sombong kepada Allah azza wajalla. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi alaihi wasallam dan juga para umatnya yang beriman dengan para nabi dan juga rasul. Agama mereka satu, yaitu hanya menyerankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu Wataala. Agama Nabi Musa Islam, bukan Yahudi. Agamanya Nabi Isa Alaihissalam Islam dan bukan Nasrani. Dan ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Agamanya Nabi Ibrahim juga Islam. Agamanya Nabi Yusuf juga Islam. Agamanya Nabi Sulaiman juga Islam. Allah swt mengatakan, itqalalah Rabbu aslim. "Kata aslim tu lirabul alamin." Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, engkau Islam. Maka beliau mengatakan, aslim tu lirabul alamin. Aku Islam. Aku menyerahkan diriku kepada Allah Rabbul alamin. Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengatakan, tawafani Musliman. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan. Muslim. Nabi Sulaiman Alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Bilqis, dan dibaca suratnya oleh Bilqis. Inna min Sulaiman wa inna bismillahi r ta'lu 'alayya waktuni Muslimin. Janganlah kalian sombong kepadaku, wahai Bilqis dan juga pengikutnya. Waktuni Muslimin dan telah kalian datang kepadaku dalam keadaan. Muslimi dalam keadaan menyerahkan diri kalian kepada Allah Swt. Tinggalkan itu penyembahan kepada matahari. Tinggalkan penyembahan kepada selain Allah dan datang kepadaku dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Al Hawariun muridnya Nabi Isa Alaihissalam berkata kepada Nabi Isa, "Washhad bi anna Muslimun, amna washhad bi anna Muslimun. Kami beriman." Dan saksikanlah way Aisyah bahwasanya kami adalah Muslimu. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada orang-orang Yahudi kepada Bani "Ingkun tum aman tum bila faalahit awak kalu ingkun tu Muslimin. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka adalah kalian bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kalian benar-benar Muslimin, kalian benar-benar seorang Muslim." Allah mengatakan innad din alillahi al-islam. Zoomnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi Nabi Isa alaihi agamanya apa? Islam. Nabi Musa juga demikian dan seluruh nabi Bani Israel semuanya beragama Islam. Ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh syariat sebelumnya. Apabila ada seorang Nabi yang masih hidup dan Nabi SAW diutus, maka sesuai dengan perjanjian antara Allah dan juga para Nabi, kalau datang Rasulullah, mereka harus mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Diambil janjinya dari para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai datang Rasul yang terakhir, kewajiban mereka adalah beriman dengan Rasul yang terakhir tersebut. Ya, Nabi saw. katakan, "Lauklau An Nuhu Sahiyon Ma Wasi'ahuillah Yatabi Anji." Seandainya Nabi Musa alaihissalam sekarang masih hidup, maka tidak ada keluasan bagi dia kecuali dia mengikuti diri. Tidak boleh dia berhukum dengan Taurat. Kalau sudah datang Rasulullah saw, maka harus berhukum dengan Al Quran. Nabi Isa alaihissalam ketika akhir zaman kelak turun, maka beliau bukan sebagai seorang. Nabi, beliau adalah sebagai seorang pengikut di antara pengikut Rasulullah SAW. Tidak berhukum dengan Taurat, tidak berhukum dengan Injil, tapi berhukum dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, Wahyu bina al-gulu wa taksil. Dan agama Islam itu berada di antara al ghulu wa taksil. Agama Islam ini adalah agama pertengahan. Sebagaimana firman Allah, Wa kadaikah ja'alnakum ummatan wasatan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang wasatan yaitu pertengahan pertengahan yaitu umat yang berada di pertengahan bukan yang hulu artinya berlebih-lebihan ke atas dan bukan taksir yaitu berlebih-lebihan ke bawah agama Islam ini adalah agama yang berada di pertengahan dan kalau kita perhatikan ajaran Islam baik akidahnya maupun muamalahnya maupun yang lain Berada di atas, di, di atas jalan yang tengah Bukan di atas jalan yang hulu Yang berlebihan berlebi Atau di dalam taksir yaitu menyanyi Saya berikan contoh satu saja Misalnya Akidah Ahlu atau umat Islam Tentang Nabi Isa Akidah umat Islam Tentang Nabi Isa Orang-orang Yahudi Meyakini bahasanya Isa adalah siapa? Anak zina Menuduh bahasanya Maryam adalah berzina Dan bahasanya Isa adalah anak dari Anak dari perzinaan besar Seorang Nabi, seorang Rasul Dikatakan sebagai anak zina Berarti ini taksir, menyianyikan Dia sampai merendahkan seorang Nabi Sampai sedemikian rendahnya Berkebalikan dengan orang-orang Nasrani Mereka berkebalikan dengan orang-orang Yahudi Meyakini bahasanya siapa Isa adalah siapa Allah atau dia adalah anak Allah. Ada aliran mereka yang mengatakan Isa adalah Allah dan ada di antara aliran mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Menjunjung Nabi Isa sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga terjatuh di dalam hulu berlebihan. Umat Islam Allah berikan petunjuk berada di tengah antara orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Bagaimana Allah berikan petunjuk? Allah memberikan petunjuk dan mengajarkan kepada umat Islam, memberitahukan kepada mereka yang hak di antara dua pendapat yang berkebalikan ini, meyakinkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahwasanya Isa adalah Abdullahi wa Rasul. Isa adalah Abdullahi wa Rasul. Isa adalah seorang hamba Allah dan dia adalah sekaligus seorang Rasul. Seorang hamba Berarti dia bukan Tuhan karena yang namanya abdul, yang namanya hamba Berarti menyembah kepada siapa? Kepada Allah Kalau dia hamba berarti dia bukan ma'bud Kalau dia hamba berarti dia bukan Allah Bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Isa adalah Tuhan Dan beliau adalah seorang rasul Beliau adalah seorang rasul Artinya seorang yang mulia Diutus oleh Allah Azza wa Jal dan seorang Rasul memiliki nasab yang tinggi, berarti dia bukan anak Zin, Zina. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasanya orang nabi Isa adalah anak Zin. Beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa bayinat tasbihi wa taqtil dan umat Islam atau ajaran Islam ini berada di antara tasbih dan juga ta'til Jadi masuk dengan tasbih. Adalah menyerupakan Dan ta'til adalah menafikan Kita berada di, di tengah-tengahnya Kita bukan orang yang menyerupakan Allah Dengan makhluk dan, dan, dan kita juga bukan orang yang menafikan sifat Allah Karena di sana ada dua aliran Ketika datang dalil Dari Al-Quran maupun Sunnah Yang berisi tentang sifat Allah Ada di antara mereka langsung menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk Misalnya, Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas ars. Ada sebagian orang langsung menyerupakan mengatakan istiwa nya Allah sama dengan istiwa nya makhluk. Ini namanya tasbih. Dan kita umat Islam tidak melakukan yang demikian. Ada di antara sebagian berkebalikan dengan tasbih, yaitu takrin. Apabila datang dalil yang berisi tentang sifat-sifat Allah Azza ajaib. Dia langsung menolaknya Menolak ayatnya Menolak hadisnya Mengatakannya adalah tidak mutawatir Ini adalah hadis yang ahad Ini maknanya bukan demikian Atau dengan cara menta'wil Intinya ini menolak Tapi dengan berbagai cara Ini namanya ta'tif ta Nah umat islam ahlu sunnah wa jamah khususnya Berada di antara tasbih dan juga ta'tif ta Bagaimana mereka mengatakan Kami beriman dengan ayat dan juga hadis Yang isinya adalah sifat-sifat Allah Sebagaimana datangnya kita beriman Kami beriman Tetapi kami tidak menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk Kami menerima Artinya kami tidak menolak dan kami tidak mentakwin Atau menolak mentah-mentah ayat dan juga hadis tersebut Kami terima sebagaimana datangnya Tetapi kami tidak menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk Kami katakan Allah memiliki sifat ini tetapi sifat Allah ini tidak sama dengan sifat makhluk. Allah beristiwa' ia. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an Yang digabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah memiliki cara sendiri dalam istiwak dan makhluk juga memiliki cara sendiri sesuai dengan kekurangan makhluk. Istiwa Allah sesuai dengan keagungan Allah. Istiwaknya makhluk sesuai dengan kekurangan makhluk. Wabain al jabri wal khadari dan kita juga berada di pertengahan antara akidah jabriyah dan juga Qadariyah Al jabriyah mereka beriman dengan takdir tetapi berlebihan. Beriman dengan takdir dan berlebihan di dalam beriman dengan takdir. Bagaimana mereka berlebihan dalam takdir? Ya, mereka berlebihan beriman dengan takdir bahkan mengatakan ya, kemaksiatan yang kami lakukan, kesyirikan yang kami lakukan ini adalah takdir Allah sehingga tidak perlu kami beramal salat. Kalau Allah menghendaki ini saya kami tidak berbuat syirik. Kalau Allah menghendaki ini saya kami tidak melakukan kemaksiatan. Sampai sedemikian mereka beriman dengan takdir. Karena mereka ini adalah kesempurnaan iman kami kepada takdir. Ya sehingga ketika disuruh sholat mereka tidak mau sholat. Ketika disuruh untuk meninggalkan kesyirikan mereka mengatakan kalau Allah menghendaki saya kami tidak berbuat syirik. Berkebalikan dengan orang-orang kaudaria. Orang-orang kaudaria mereka mengatakan kami beriman dengan takdir. E, kami tidak beriman dengan takdir. Ada di antara mereka yang mengingkari ilmu Allah. Dan ada di antara mereka yang mengatakan menetapkan ilmu Allah dan mereka mengatakan bahasanya Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya dan ada di antara mereka yang mengatakan bahasanya perilaku kita amalan kita ini adalah ciptaan kita sendiri perilaku kita amalan kita yang menciptakan adalah Jadi kita sendiri bukan Allah yang menciptakan padahal akidah alusunnah bahasanya kita dan juga amalan yang kita lakukan ini yang menciptakan adalah Allah Azza wajalla. Ahlu berada di pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah Mereka mengatakan Kita memiliki kehendak Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Orang Jabriyah mengatakan Kita tidak punya kehendak Orang-orang Qadariyah mengatakan Kita punya kehendak Dan kehendak kita tidak di bawah kehendak Allah Kita lah yang mengendaki sendiri Dan kita lah yang menciptakan amalan kita sendiri Ahlu tidak demikian mereka mengatakan kita punya iradah, punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Wabil amni wal iyas dan mereka berada di antara iman atau merasa aman dengan putus asa. Berada di antara merasa aman dengan putus asa. Merasa aman dari adab Allah tidak boleh. Merasa aman dari adab Allah tidak boleh. Seseorang merasa Terlepas Dan tidak mungkin dia diadab oleh Allah Dia rojaknya Atau harapannya berlebih-lebihan Sehingga terjerumus Seperti orang-orang murjiah Orang-orang murjiah mereka mengatakan Tidak masalah kita berbuat maksiat Maksiat yang kita lakukan Tidak akan memudarat di diri kita Dan kita tidak akan diadab karena kemaksiatan kita Dan kita jangan sampai masuk Di dalam al-iyas Yaitu putus asa Saking takutnya kepada Allah Kemudian dia putus asa dari rahmat Allah Karena Kalau sampai kita putus asa dari rahmat Allah Mengatakan Tidak mungkin saya dirahmati oleh Allah Tidak mungkin saya masuk syurga Tidak mungkin saya diampuni -di oleh Allah Maka ini masuk ke dalam bid'ahnya Orang-orang khawariz Ya dan tidak Berputus asa dari rahmat Allah Sebagaimana dalam Al-Quran Kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah Orang-orang kafir Mereka lah yang putus asa dari rahmat Allah Ada pun umat Islam yang beriman kepada Allah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimanapun dosa yang dia lakukan, maka tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakanlah tayy asumi rahmatilah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari adab. Demikian pula tidak boleh kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Kita di pertengahan. Merasa takut dengan adab Allah. Di satu, di satu sisi kita berharap rahmat dan juga kasih sayang dari Allah azza wa jalla. Baik. Fahadadinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan. Inilah agama kita dan inilah akidah kita yang zahir maupun batin. Nah dan kita berlepas diri kepada Allah dari setiap orang yang menyelisih apa yang kita sampaikan. Jadi kalau ada orang yang menyelisih akidah yang hak maka kita berlepas diri. Yang kita tidak mengikuti ajarannya kita tidak mengikuti mengikuti apa yang dia ajarkan. Wanas Allah Taala ayubat bintana iman dan kita memuji kepada Allah semoga Allah menetapkan kita di atas imanan wa ayyakti malana nabihi dan semoga Allah menutup usia kita menutup umur kita dengan keimanan ini dan kita ya da memuji kepada Allah istigama dan memuji kepada Allah husnul qatimah. Waiyaksimana min al ahwai al mutarifa. Semoga Allah menjaga kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam, wal a'ra al mutafarito dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam, wal madahibir radiyah dan madhab-madhab atau ajaran-ajaran yang menyimpang, misal al mushabbiha, wal muqtazila, wal jamiyah, wal jabriyah, wal qadariah, wal wa'iriyah. Seperti misalnya aliran mushabbiha itu aliran yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka kita berlindung kepada Allah dari aliran ini, wal mu'tazilah. Dan kita berlindung dari aliran mu'tazilah yang mereka menafikan sifat Allah. Wal jahmiyah. Dan kita berlindung dari aliran jahmiyah. Aliran jahmiyah ini menafikan nama dan juga sifat Allah. Mengingkari bahasanya Allah punya nama. Dan mengingkari sifat-sifat Allah azza wajalla. Wal jabariyah, wal qadariah kita berlindung kepada Allah dari aliran tersebut. Min al ladinaqoh sunnah wal jamaah orang-orang yang menyelisi sunnah Rasulullah dan juga jamaahnya para sahabat Rasulullah. Wahala fudulala dan mereka lebih mementingkan dan mengutamakan kesesatan. Wa nahminum barah dan kita berlepas diri dari mereka. Wahum indana zulal wa dan mereka menurut kami yaitu menurut Ahlul Sunnah adalah orang-orang yang sesat. Dan mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Dan Allah lah yang jaga. dan Allah lah yang memberikan taufik. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya, pembacaan kitab, ya, penjelasan kitab al atau Al-Tuhawiyah. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah memberikan tambah ilmu kepada kita Dan menjadikan ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan, yang kita ajabkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhir Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Dan insyaAllah kajian besok libur Ya hari Senin sampai hari Sabtu Baru kita mulai hari Ahad Yang sampai tanggal 20 Ramadhan insyaAllah Dan mohon maaf Rahmatillah yang salam Mohon izin warahmatullahi wabarakatuh